Nazvaće se najmanji u carstvu nebeskome, ako izvrši na oči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. i Sina i Svetoga Duha. Kad god dođemo u dom Boži, došli smo u onu kuću u kojoj postoji svijećnjak i na tom svijećnjaku svjetlost koja obasjava sve one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 svetim i apostolima velikim. I kad god dođemo u kuću gospodnju, kao što smo danas došli, evo svječnjak o kome gospod govori, i evo svjetlosti koja obasjava naša lica. I to nate kakva svjetlost, braće i sestre? Vječna i nestvorena, tavorska svjetlost Božija.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 i postali kadri da i sami govore i da iz njih zablista blagodat i da obasjava lica, odnosno srca, onih kojih pažljivo slušaju i kojih se sjećaju. Sveti apostol Pavle, koji je danas ovdje sa nama,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 Djeca Božja trebala da su u kući oca svoga. Pokaže pa sveti apostol, onako razgovarajući sa nama i poučavajući nas, jer on ne je govori, braći i sese, u nebo. On živi na nebesima. On govori nama. Ova poslanica koju smo pročitali, ona je pročitana nama.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 Zar bi crkva pravoslavna majka naša dozvoljila sebi da nas na takav način opterećuje i smara da čitamo neke stare dokumente? Ne, braći i sestre, to je obraćanje, lično obraćanje apostola Pavla svima nama u ovom danu i ovom trenutku, u ovom prazniku. A odlomak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 A ko će tu istinu da nam preda oci i učitelji i apostol kaže braćo budvan svečajte se svojih starešina koji su vam propovjedali vjeru istinitu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 Se je i Paraklis svetom Jovanu zgotušću. Naš Sveti novojavljeni vladika Nikolaj, ispunjen je duhom Svetoga Jovana zgotušta, iste darove ima, zato smo ga i nazvali novim zgotuštom. I on je učio od Svetoga Jovana i od Svetoga Vasilija i od Svetoga Grigorija Bogoslova.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 Ako očekujete drugoga Boga, neće doći. Ako očekujete bolje učenje, a ima danas to je aktualno nova učenja, izmjene, dopune, provjere, analize, nemojte čekati. To učenje je objavljeno, svijećnjak je u domu i svijetli svima koji su u kući, kao čeljar, pitoma, dobra, vaspitana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 radovali i vječno blaženstvovali. Amin Bože daj!